Rugăciunea a opta pentru taina și porunca în Fierii. Doamne, Isteristoase, Domnul cel Tare și puternic, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Vindecă-ne de părerea și mulțumirea de Sine. dă -ne să ne cunoaștem neștiința și să nu judecăm pe nimeni. Cercetează-ne cu iubirea Ta ca să putem vedea minunile Tale. Învață-ne să facem poruncile Tale. Coate bârna din oții minții noastre, vindecă rănile ascunse ale inimii noastre, coate-ne din lanțurile cele viclene, unește-ne cu slava, iubirea și inima ta, umple sufletele noastre de lumina ta, deschide în noi izvorul de apă vie după păgăduința ta ca să ne păcălim setea. Veruiește-ne prin Duhul cunoștinței. Sfința tainelor, pune în noi prin Duhul bune credințe, credința cea adevărată. Poartă-ne prin Duhul temerii pe calea cea dreaptă. Luminează-ne prin Duhul adevărului, adevărul care ne simțește, Dă-ne prin Duhul sfatului să învățăm a Învață-ne prin Duhul înțelepciunii să facem legea iubirii. Descoperă-ne prin Duhul înțelegerii să te căutăm în toate, de neputerea prin Duhul Tăriei, să batem la pasta ta ca să trecem dincolo de pragul părerii ca al mulțumirii de sine. Fără păi să se împlinească făgălința ta, în va veni acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul, căci nu va vorbi de la Sine și câteva auzi, va vorbi și cele viitoare mă va vesti. dincă acela mă va slăvi, pentru că din al meu va lua, pentru că taina ta ne va descoperi, căci toți cei purtați de Duhul sunt fii ai lui Dumnezeu.